Frații mei erau buni și mari și nu a binevoit într dân și domnul. Ieșit am într-un întâmpinarea celui de-al neam și m-a blestemat cu idolii lui. Iar eu, zmulgându-i sabia, i-am tăiat capul și am ridicat o cară de pe fiul lui Israel.